Elhamdülilləri rəbbələrin Və sələtə və sələəu və ləşəfəl eləyə və qiyyidilmuhsələm əmmlə dəz Rabb-i şirəhli sədri və yəstirlə eləyə vəhlil-rəbudətə minl lisânə yəfəhəl-qəl-qəl-qəl-qəl Künəl aynə kumuşu Künək Künək Künəkə aldı bu yəcəki Hünsa, şeytan və Gəcəlcənin bəhresi, gəcələməldir. Ve və də Allah-u səhətə ki, İnnəl-ləzînə əməl-ləzînə həcəru və cəhədu fəbidilləh, ulayqiyarcın və rəhmət Allah. Allah-u buyurur ki, o keçdər ki, iman edərlər, və hicrət edərlər, və cihad edərlər və inşəəllər, mesbundan sonra o kimselər Allah-ın rəhmətini umarlar. Yani Allah-u səhətə ve allah salih amelden salih elə. Salih halalda sələ zəhlədir. Yəni Allahın rəhmətini ummaq gündür. Yaxşı əməl etdə, ondan sonra deməsi, Allah səninə dilə vağla baxsın. Hər kəs bir ayədə Allah təbiyür ki, "Summe inna rabbeke lil-ladina haceru sim ba'd ma hutti hutino, summa inna rabbeke lim ba'diha ghafurun Bu ayədə də Allah s.ə. ki, sonra bir səmin rəbbin o kimsələr üçün, yəni hicrət edənlər, çətinliklər, küşənlər, təbir edənlər, Allah s.ə. yoldur vəşəllər, tüm qullar üçün bu əməllərdən sonra səmin rəbbin qafur rəhimdir, yəni günahları başlayandır. Yəni bu ayədə də Allah s.ə. Allah s.ə. Allah s.ə. Allah sonra Allah s.ə. Allah s.ə. Bu da üslubu Yəni, insan öz nəhzində mübarizə atanmaq üçün keçir başqa bir yolu. O yolda ki, Allah subhantı Allah'ın Peyğəndər s.ə.v. hədislərində gələn şirkətli hədislərini elək ki, şəxdəm edir ki, insan gələr, vaizlərə yazdan qıxatmasın. Ümumiyyətlə, hər bir insanda İnsan elə ki, şeytan Allah s.ə.q.ələ rəhmətlə insanın qəribində məhzəyət alır, ya da görəsən ki, Allah s.ə.q.ələrin əzabı ilə insanın qəribində məhzəyət alır. Görəsən, ya rəhmət tərəfi üstünləyi təşkil edir, ya da əzab tərəfi üstünləyi təşkil edir. Ona görə şeyx İbn-i Seyimin deyir ki, kim baxır, onun iləyində hansı tərəf çoxdur? Onun bir şey əksinə olan hədisləri, əsərləri, ayələri soğ olsun. Hər bir insan qəlbində Allah rəhməti çox həssan artı, artıynılır. Artı, o insan kimi kimi hər dəfə rəhmət olsa hətta özü çox o həssan, çok Bu bir tərəfi çox həssan. Və o insan da əgər dərbində bir ifsizlik varsa, Allah sifata olan gücü qüvvəti barəsində, Allah sifata olan hər şey qadir olması barəsində, Allah sifata olan rəhməti barəsində olan hədisləri çox oxusun ki o insan ürəyində bir azaləsi, nizam, terezhə yarasın. sonra burda Hasan vəqdən, Hasan vəqdən, Hasan vəqdən başlıyır. Dəələ Hasan vəqdən, yana zirələ ki nərəkə tabirəlbəkə qalə əkhāqə ayyət rəhəni fəl-nəli vələ yübələk Dələ ki, ya Hasan vəqdən, sen vəqdən, biz vəqdən, çox ağlıqa və Hasan vəqdən, ki Sofraltı Allahu Teala ali odaktır. Ve bir daha meni hatırlaması. Ve kana yaqulu inna aqwaman ve hesan bu fısm ki inna aqwaman alhatum aman aman almaqira dedik ki onlar var idi onlar deyir. Allahu Teala var idi onlar. olan ham xeyallar onları aldatdı. Hatta kharijune dunya bi geyri töbəsin və hətta bir olardan birini ölüm gəli çatanda dünyadan çıxanda əli boş tövbəsiz bir dünyadan gəlidirlər. Amma ki, onlardan soruşanda onlar deyirlər ki يَقُولُ أَحَدُهُمْ إِنِّي رَبِّسِنَ اللَّا نَبِ رَبِّهِ وَاَبِهِ بِيُّ كِمَنْ öz Rəbbime O insan yalan deyir çünki deyir لَو أَحْسَنَ اللَّا نَبِ رَبِّهِ لَا أَحْسَنَ الْعَمَلِ əgər o insan R Şək yox ki, əmələrin də cədərləyətlədir. sonra illə ki, ya Abə Sa'id, şəyfə nəsələzətə əqvəmin liqadifununa, həttə təkəd hulubuna təsir. Ve dilləki, ya Abə Sa'id. Ya Abə Sa'id onun ney olur? Hımm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, həmm, O, türlü, o, bir ahirətdən dağışırlar ki, böyle şeylər dağışırlar ki, adamın yüreği sülür. Adamın yüreği sülür ve başqaların yanına gedirir ama o, o, güzel şeylər dağışırlar. Adamın yüreği sülür. Və şər qalil olaraq, Bələ insanların yanına gəlir, yüreğimi sülür, sülür, sülür sülür, ahirətdən kendisi çıxması, o, bir insanların yanına gelir yəni bu da təşəkkürə təşəkkür edirik yaxşıdır. Peyğəmbər sallallahu bir hədisdə deyir ki, əgər şəxs Allah təala yanında olub rəhmətə lâyiqdirsə, digər bir rəhmətə, digər rəhmətə gəlməyəndədir, digər bir sev cennetə gedir. Elə sanılır. Əgər mömin də Allah təalanın yardımı ilə əsərlər düzəldə yəni sübhətə ki, ya Allah səfada həm nəyin gündəşədir. Allah görə insan həmişə çağısmalıdır iki tərəfə də fikri versin, iki tərəfə baxır. Sonra şeyx bu dəhə səriyə ki, Peygəmbər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, Peygəmbər Rasulullah sallallahu əleyhi Hicabi rəcəd yevməl qiyamın fəyir qəsinlər və bir nəfər içini gəsirilə qiyamət gəncəyib, cəhənnə moduna atırlar və həmin insan necə ki, dünyadaykən əşşək dəyilmənin başlar bağlayanda xurlanır. O insan da hələ cəhənnənin içində bir xurlanırdı və cəhənnəm əhlünə onu görəndə ki, yasirən kəsdiyiz, biz burada yoxurda yoxurda yoxurda yoxurda yoxurda yoxurda yoxurda Bizə yaxşılığa əmr edirəndə çəkinirdin, çəkinirdin. Həmin insan deyirdi ki, mən deyirəm ki, yaxşılığa əmr edirəm, amma özüm bir onları həyata keçirmirəm ki. Siz cismlərdən çəkinirdin, amma özüm o pis cinahlara deyirəm. <coughs> pis günahları istəyirəm. Sonra başqa bir hadisə Allah təala-nın əzabına cavab verəcəyini hiss edəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, Meraç gecesi bir, bir grup gövümün yanından geçtim. Bir grup gövümün yanından geçtim ve onların bir temir karmaklarla, karmaklarla ağızdan sığcırır zaten. Ve soruştum ki cevap vererek çalanma bunlar şimdi ben dedim ki bunlar dünyadayken və verən Sonra aficə bu ayanı oxuyur, vahım getirinə isə əfələyi oxuyur. Onlar bir kitab oxuyurlar, məlumatəyə Sonra başqa bir həssə, bir-bir qrup bir insanı yanından keçirin və həmin insanlar mixtən ya dəmirdən zırnaqları var idi və bu dəmirdən zırnaqları ilə öz yüzlərini, səhbərini, sinələrini cırıb dağıdırdılar. Və soruşsun, bunlar kimlərdir? Bilgiler ki bunlar insanların Alev'in altıları bahsede danışanlar. Danışanlar. Sonra bir ki bir oda sonra çabağımıza kim çıtır? Çabağımıza hikaye çıtır. Gördüğünüz gibi hikaye oturup Cebrail ve konuştum ki ey Cebrail mükailəm nə olur, niyə belə olsun və Cəbriyyəl Əslan da qayıb sizdə ki Allah qanada cəhənnəmi yaratandan bəri mükailəm ilgünməyir mükailəm mükailəm azı mənəydi? Tədiyyət şənələ Malik azı mənəydi? Cəhənnəm mənəydi Israfil azı mənəydi? Ezrail azı mənəydi? Ezrail yoxdur Ölüm mələk var, ümmətlə, Əzrail görür ki, Yəbuliyyərin yani, savlandı gəlir. Yani. Yəni, amma Suranda, ümmətlə, hədislərdə də nəsə keçərsə belə bir hədislə ki, Əzrail adı o, yani, Əzrailiyyətdən qalmazdır. Yani, yəni, İsrailiyyətdən nəzl olunmuş hədislərdə olayı bilinə, biçimlə bilinlik, elə Yəni, bir cümlə işsin yani, ki, cəndiyyət belə edir, işsin rəva edir. Amma İsramda, nədir, Əzrail adı? yoxdur ölüm eləyə. Fə niyə görə şərhlərdə bu fəsaddanın ki, buna görə məhz hədisdə deyir, üçal keçir. Dünyə. Dünyəyə qələyidir başa gəyirəm. Əgər ikinciyə görə <gülüyor> məhz üçal keçirsəsə, cavab odur ki, cavab odur ki, deyir mən Təbiət mələkdir və təbiətdə də o qədər deyil filakətlər olur ki, o qədər zəlzəllər olur ki, yəni insan ağınla baxanda, insan gözlə baxanda, insan hətta o təbii filakətləri deyil diyana bilmir. Zəlzəllərdir, daşqınlardır, kürəklərdir, kürəklərdir. Və deyir, bunların yanında deyir, elə bunlar bizə görür, həssər atırsa, kürəkdir. Bir adamca dəhşəqdir, zəlzəllər olur ki, baxır, yalla axıb, əriyir, parası öyrəkdir. Qulların yanında gör, deyil, cehennəm azabı necə şiddətdir ki, inşa edir, onu görəndədir, asıl ondan sonra düzü üçünləyir. Sonra, Peygamber sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, yuqtə bi'anəm əhli tüm yə bin əhillə. İyamət şünün dünyadaykən, Şəhənnəmli olan kimsəni, dünyadaykən xoş bir həyat sürən, amma kafir olur. ya ola bir kimələdə müsərman olur, Allah s.a. aşı olan olur. Amma dünya həyatını Allah s.a. necə lazımdır ona verir? Nəymət gəlsən, və dövlət səqərəsən. O insanı gətirəcəklə, bir dəfədik, şəhənnəmin üçün salacaqlar, bir dəfədik, salıb salacaqlarlar. Çardacaqlar və ondan soruşacaqlar ki, ey adam oldu kim yadırkən heç bir qabağına yaxşılıq, gəzəllik çıxır, bizdə ki, yox, vallahi yarab, heç bir şey görməz. Yəni, əzabı şirkəsindən heçmiş həyatını yazından çardacaq. Aydın bir insan İnsan ki, gəzəl həyatı yaşıq, yaşıq, yaşıq, yaşıq, ki, ömrünün altında elə bir dənə çəkilmək, elə bir dənə çəkilmək rastlaşır ki, hər şey görürsən ki, soru durdurmaq gəlir. A, bu da ona bənzəyən bir şeydir. Sonra deyir ki, gəftirəcəklər, <coughs> dünyadaykən həm şiddəsi, ən əzablı həyat yaşanmış cübkənlə təxnilə gəftirəcəklər. Ona da bir dəfək cəniyyətə də tanrıq çatacaqlar və həmin insana deyilər ki, ey adamın var, 5 sənə dünyad dünyadaykən qabağına bir əlçəxini çıxır. Həmin adam nə deyil? Bizə yox, yaratıqdır. Ənçəklərinin bir, bir, bir, yani, bir əlçəxini görməkən. Ya Allah səhətə var, o oh, elə bir gözəliyi şiddətindən insaq hər bir şeyi unutacaq. Hər bir şey unutacaq, çəxnini şiddətindən. Sonra Seyvanbər sallallahu aleyhissələm buyurur ki, hər bir səlxəş eləki şey haramdır. Ümətlə hədistə, Ya bu qələsətdir. Sizinlə şərət, sizinlə. Surətdir ki, Hı. və inna 'alallahi azza ve celle ahsan limen yashrabu muskiran limen yashrabu al-muskira ay yusfani yqihun minsina fil khaba. V Allah qata va izana sahdol ki kim dünyada içər, şərəkdə içki kəçə. Cəhənnəmdə səynət-ül xəbəl diyyən bir şey var, ondan ona çıksın, ondan ona çıksın. Səynət-ül xəbəl də bu da hədistə çoxdur, vardır. Yəni, bir hədistə gəlir ki, Araq əhlilə, cəhənnəm əhlilə kəlidir. Bir hədistə gəlir ki, cəhənnəmdə yanan, birkaç dağlıların sərçindən axan qanlı cülüsüdür. Başka bir hədistə gəlir ki, ümumi gəlir ki, Usara-sa əhrinlə, Usara-sa Atara ərabində tıxmadım idi, Usara yəni bir və ya təxınla bu yana gəlir Yəni, on bir nəvə o, yəni tıxınlıq, yəni nəyini deyil Hə, o, bir şeydir yəni Sonra, bək hədistək demişdir ki, ümumi, yəni içki barəsindir olan hədistədə Görürsən ki, şəxilər gəlir ki, ağrını başla olan şeylərdən bir də nədir? Müsili. Ayrıca, müsili. insana həyatlar düzgün seçim seçməyə qoymur. İnsan də o anda, o anda düzgün seçim seçməyə qoymur. Və insan görürsən ki, ağrının başından alır və uzun misliyyətdə almasına yiyəngən bir misliyyət alır. <gülüyor> Elməklə, bəcəsəndə, cahiliyyənin həyatı Nə təşəkkür edirəm. Yəni musiqi keçir. Hara baxsanız, dəsgil, maşınla, yemək, musiqi, qanlı xəvacə, musiqi, ləkkələrdən gəyir. Performanslar da həmişə bu ala ilə boy, yəni musiqi, insan istəkənəc insan həyatında öz məqsədin göstərir. Hətta məşhurlar görsən ki, dedir avari olur, kəfərlərin nədir görsən ki, rəqəstidir. Qoylar musiqi ilə və odərlə insan həttən artıq keçir. Əcəşəndə əmini süresi artırır. O süresi də artıq anda bir babaca suyallarda sonra yoruşdura bilməyi görsən gedir, nəsə olur? Yani. Sonra bir Əbu Zərdən gələn Əsəfəyəndə sallallahu aleyhissələm buyurur ki, Ənni əra mələ kərun Mən deyir, gün görmədiklərinizi görürəm, mən sizin eşitmədiklərinizi eşitirəm, işitmədiylərim. Əgər deyir, siz mən bilərləri bilseydiniz, çox ağlayardır ve az gideniz. Bu meseleden bir misal el-Hurr. Ve yukarıda zikr edilen mezmudan heç bir lazım göz ala bilməzdir. Vələ xarəcəm minə səcdədir. Biz cəlidiyə baxırsınız. Orda yalvaran ağlayan Allah səqavəyə dua edir. Əbu Zəlid həlkə ki, vallahi deyidim nəviddim anı şeyrə xəfəs təşkidid yə vaçə məsəl mətimə rəqibdir, nəsə deməyədir. Sonra sonra hədis gənə Cəbir rəziyallahu anh deyir ki, xara cana Rasulullah sallallahu alayhi və sallam ila Cəbirin vasitəninə təsir. Nə Cəbirin vasitəlində onu apardıq deyə basdırmağa Allah'a salat ve selâmı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uğur getirdi. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve ona cavablanan məscidinə sonra, ve Kəbrinə qoyandan sonra istirihyatı bir müddət sonra deyir, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fətcə getdi. Baş olsun Allah hürməyə. Hədir gördük peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz də deyirik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fətcə getirdi, biz də təşəkkür getirdik və soruşduq ki, Ya Resulallah, niyə görə təşvik gətirdin, niyə görə təşvik təşvik gətirdin, deyir ki, bu salih insanın deyil, qəbri deyir, onu tutur və mən görə deyir, təşvik, təşvik gətirdin Allah s-saata var, onu elə bir Bu ədzi, minətlə, bəzi halimlər deyir ki, kimlər deyil, ki, şəhi deyir, deyirlər yəni insan Əməlindən asılı olmuyor nə qədər yaxşı insan olsa, insan üçün o bir an olur, bir anlıq əzad olur, yəni. Sırqlaqı dələdir. Bu da əzəri deyir ki, gəlb kumşususunu, deyir, yəni, başqa cür, onu deyir ki, Allah sapan alır. Və Səhəd-i bir şəhabı ki, Səhəd-i i̇l gəlir ki, Səhəd-i İl-Muazda gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmiz canı sıxılır. Canı sıxılır ki, ənsarlar, mühacirlər aldır və nəsə gəlirlər, elə Mədini əhli, o mədə hazır deyil. Çəkinir Mədini əhli məhzədə dinləyik, əmkən siz də bizinə çıxar. Və səhv nümaz da oda olur, qayda deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmə, deyib, biz sənə insanın gözününə gözünün gözünü dediyi kimi deyən deyilik deyilir insanın gözününə gözünün nə demiş deyilir hə? hə, deyilə, deyil sən gel, Allah'ınla ətlaq edir, çözülüşərsiz deyilir amma sədirdim, biz deyilik, sən gel Allah sənə kəmək olsun biz sənə doluca Yəni yani ölümə belə getməyə qantıda. Və Peyğəmbər Sallallahu aleyhsələn Səd-i İmmadın fəzirəti bahisə buyuruq ki İhsəl də bir əşr əş-rəxmən deyil İndə nəmətə Və Allah sifatələn əş-i deyil Səd-i İmmad və eləndə deyil Nəyəyir? Şəx burada getirmək istəyir ki Yəni görsən ki Yəni hər salih insana belə görsən əzab olur yəni Və insanlar Allah s.a. rəhmətdən o bir işitirlər ki, o bir işitirlər o qədə işitirlər ki, ətta insan, yəni onların ağzına eşitəndə bu sözləri ki, fahata, heç və heç kirləşirəncə Allah s.a. heç vaxt heç mənzara vermişəm. Amma dünyadaykən Allah s.a. alanlar, insanların günahlarına görə elədiklərinə baxanda, görürsə ki, nə qədər uşaqlar ölür, nə qədər böyüklər ölür, İnsanlar görürsən el-kinahlarına görə başlarına nə bir sübətlər gəlir. Yəni, Allah sışansı alanı olduğu kimi qarmaq lazımdır. Qalan da qalsın, inşallah, gənələn dərsində. Qasallahu və səlləm alə nəbi ilə Muhamməd.